23. fejezet. Chicago, augusztus 6-a, péntek 10 óra 45 perc. Iten lassan tért magához. Először csak apró dolgok jutottak el a tutatáig. A monitor ritmikus pittyegése, a fertőtlenítőszaga, Az, hogy a karja már csak lüktet, A velőkig ható fájdalom elmúlt. Egyenesen egy akkódó fekete szempárba nézett, Klény. Mint legutóbb, amikor egy kórházban ébred fönn. Itt vagyok, itten, rendbe fogsz jönni, és hirtelen előzönlötték az emlékek. Déna. Éten errőlködött, hogy fel tudjon ülni, de a barátja a gyöngéden visszanyomta a párnára. Csak nyugi, haver, mondta szelíden. Iten előtlen ujai klécsuklójára fonódtak. Déna. léhabozott, habozott. Még mindig nem találták meg. Zúgott a feje. Túlságosan zúgott ahhoz, hogy gondolkodni tudjon, hogy legyőzze a pánikot. Hány óra van? tizenegy. Péntek délelőtt. Ittent, mintha áramütés érte volna. Öt óra, a francba. A műtőben voltál, ittent. Mondtak lé. A löveték egyenesen átment a felkarodon, de elkapott egy artériát. Rengeteg vért veszítettél Adakin, úgy kellett összevarni az eredt. Jó sokáig tartott, de azt mondják, holnap reggel már tart Ítem pislogott, mire Géi ráébredt a tévedésére. Nem holnap, még ma. Clay a fejét rázta, majd meglátjuk öregem. Megtaláltátok a leket? Géi elkomorodott. Ő is itt van. A geri rendőrség megtalálta egy régi iskolához és egy csirkés étteremhez közeles motelban. Szó túl sok fenobarbitalt adott neki, és a kómába esett. Helikopterrel hozták be ide. Iten a pánára a hallottak szinte fejbe verték kómába. Visszafordítható, Iten. Nyugtattak lé. Az orvosok átszülik a vérét. Azt mondták, hogy a vele egykorú gyerekeknél jó eredményeket éltek el ezzel fenobarbital túladakolás esetén. Három-négy óra is felébred. Randi és Stan most bent vannak nála. És íten. Ivit is megtalálták. Iten félt föltenni a kérdést. Élve? Igen. Nem volt eszméleténél, de nem sokkal azután, hogy bejöttek vele magához tért. Mi a ragaszkodott hozzá, hogy ide hozzák? Megpróbál mindenkit egy helyen tartani. Mi a hol van? Dénát keresi. A pánik kezdett ismét eluralkodni Itenen, és vele együtt az az erős késztetés, hogy tegyen valamit de egyelőre még a fejét sem képes rendesen megemelni. Konvé meg fogja ölni, suttogta. A franc bakléi el kellett volna futnia. Mondtam neki, hogy meneküljön, de ott maradt. A látása megint kezdett elhomályosodni, ezért lehunta a szemét. Konvé egyenes az arcomba szegezte a fegyvert. Célt akarta a fejemet, de Déna elkapta a karját. Farni kezdett benne adőt. Miért nem futott el? Talán lé megköszörülte a torkát. Talán azt gondolta, érdemes megmenteni téged. A nővér csúnyán nézni rám, inkább kint várok, csak pihenj. Megvárom, amíg felébredsz. Chicago, augusztus 6-a, péntek, 14 óra 30 perc. Van valami? Mia oda pillantott a főhadnagyra, aki félvállával a falat támasztotta a város térképe mellett, amelyen színes rajzszögek jelezték azokat a helyeket, ahol Szókonbé nyomolóságos élete során megfordult. Mark Spinley aggodalmas arcot vágott, de a szemek kedves maradt. Mia a fogát csikargatta, és csak azért is tovább tanulmányozta a térképet. E pillanatban nincs szüksége sem aggodalmaskodásra, sem kedvességre. E pillanatban arra lenne szükségem, hogy ezek a hülye rajzögek átrendeződjenek egy nyillá, amely megmutatja, szókonvé hová vitte el a barátnőmet. Semmi. Ivi csak ennyit tudott mondani, hogy gyerekek jártak oda füvezni. Ez egy kicsit leszűkíti, mondta Spinley szárazan. Mia, alig állsz a lábodon, és ez az úgy kezd a végére jelni. Menj haza is, ahogy egy keveset. Majd Murphy beáll a helyedre. Mi a hátra nézett a vála fölött arra, ahol épp fáradtotatlanul olvasta újra a régi úgyiratokat. Épp még mindig itt van, én is maradok. Még nem döltem ki, Mark, de közt. Épp a hamlakát ráncolva nézett föl. Állandóan visszakerülünk ahhoz a két naphoz, amikor senki sem tudta, hol van szó. Közvetlenül a letartóztatása előtt. A névtelen hívás egy-két napon érkezett arról, hogy egy bizonyos banda egy gyereket használ drogcsempészéshez. Most már tudjuk, hogy a névtelen telefonáló Randy volt. A kábítószeres nyomozócsapat talált egy szomszédot, aki egy csomó feltételezett Rotérel fényképe közül ki tudta választani a lakásban gyakorta megfontolt vendégeket. Ő volt csakki Williams, az a nő, akit tegnap meggyilkoltak. Tette a számja. Nos, akkor szeltán szereztek végzést randulakására, és találtak egy halom üres tápszeres dobozt, de kokót nem. Aznap éjjel bevitték Donny Marzdent hat másik pasassal együtt, akik ott tartózkodtak marzden lakásán, és épp kis tasakokba mérték ki a kokót. Két tápszeres doboz is előkerült, amelyek dugik voltak tömve kokainnal, amit még nem porcióztak ki, de szó nem volt ott. Marsden és a többiek esküdöztek, hogy fogalmuk sincs ki ez a nő, meg hogy nem tudnak semmiféle gyerekről. Annak ellenére, hogy tápszeres dobozok vették őket körül, jegyezte meg Éb Ébb elhúzta a száját. Az utolsztroptélerek. Mondd, hogy nem igaz. Átnyálaszta a papírokat, és megtalálta azt, amit keresett. Konvét csak két nappal később tartóztatták le. Nem sokkal péntek éjfél után jött elő, és Csaki Williams kihívta a rendőrséget. Konvé addig bújkált valahol. Mi a hunyorokon nézte a jelentést? Hol rejtőzött el? Pontosan erre akarok rájönni. A jelentésben nincs benne. A kábítószeres csoport félt, hogy Konvé valahol rejtegeti a gyereket, akit még mindig nem találtak meg. Abban sem voltak biztosak, hogy egyáltalán éle a baba. Konfét rajta kapták, hogy a konyhában épp a tűzért rángadt el a faltól, de persze nem a gyerekért jött vissza, hanem a félretett pénzért, ami viszont eltűnt. Jellemző, hogy a pénz miatt ment vissza, és nem a gyerekért, mondta Mia. Szó valahol bújkált két napon keresztül. Ez jelképes. Derítsük ki, hogy a letartóztatást végző tiszt emlékszik-e valamire, ami segíthet. Már nyúlt a mobilyáért, amikor épp telefonja megszólalt. Majd én elintézem a hívást, mondta Mia, és felkapta a régi ügyirodokat. Te csak vett föl. Megkerült az asztalokat, hogy leüljön, amikor épp hirtelen felbattant, és fellökte a székét. Ugye csak viccel? kérdezte, és integ miának hogy várjon. Azonnal oda megyünk. Vigyorokba tette le. Talált ki, ki próbált épp az imént betörni, vonik szobájába az Excelsiorban. Donnie Marsten. Szó bandájának a főneke. Szállodai kulcs volt nála. Murphy már elindult vele be ide. Spilly kivette mi a kezéből az aktákat. Majd megkérek valakit, hogy keríts elő ezt a tisztet. Ti menjetek szépen, és derítsétek ki, mit tud az a Marsden most, amit annak idején nem tudott. Chicago, augusztus 6-a, péntek, 15 óra 20 perc. Éten megállt Alec ajtajában. Örült, hogy klét támasztodó keze a hátán nyugszik. A lába remegett, de azért megtartotta. Sokan fizettek nagy árat, szókan vébosszúja miatt. Éten keserűen gondolt arra, hogy még mennyit kell fizetniük ők érte, míg ennek az egésznek vége lesz. Mennyit kell neki fizetnie? Déna még mindig nem került elő, de Alek már biztonságban van, Ivi is, és íten tudta jól, hogy Téna is pontosan ezt választotta volna. Alázatosan tűnte, mint egy áldozati bárány, hogy elrabalják. Vagy vakon, mintha semmit sem jelentett volna neki. párt sikoltozott, küzdött. És rettegett. Iten megborzongott, kénytelen volt neki támaszkodni az ajtófélfának, a bőre hirtelen nyirkos és hideg lett. Ne gondolja arra, dörmegtek légy, egyelőre arra koncentrálj, hogy Alek életben van. Az orvos szerint teljesen fel fog épülni, akkor is, ha most nem így látszik. Alek egyelőre úgy nézett ki abban az ágyban, mint egy apró kísértés, a bőre majdnem olyan fehér volt, mint az ágyneműje. Mintha mindenhonnan csövek lógtak volna neki belőle. De a melkosa emelkedett és sűjjett, ha bár felszínesen vette a levegőt. Szen állt a másik oldalon, és halványan elmasolodott. Ágyban kellene maradnod, mondta csendesen. Én is próbáltam megértetni vele, jegyezte meg lé, de senkire sem hallgat. Még a kerekesztékre sem volt hallandó beülni, amit irek neki nyúltam le. Íten ügyet sem vetett rájuk lassan, oda csoszogott az ágyhoz óvatosan, hogy beneverje a színbetet jogkarját. A saját szememmel kell látnom, suttogta. Ne ott egy székre. Elszédült, mire átgyalogoltak itt a osztályra. Fölébredt már? Csak rövid időre. Válaszolt Randi. Az orvos szerint sokat fog még aludni. Iten, a hangja megremegett. Hogyan köszönhetem meg? Iten fölnézett a nőre, megfogta a kezét és megszorította. Már megköszönted, rendben vagyunk. Sten megköszörülte a torkát. A szavai erőltetettek és kemények voltak. Én is köszönöm, íten. Sten ma hozzá először azóta az estő óta, hogy kint álltak a mólón, és segítségért könyögött. Tedd meg rícsödért, mondta, ennyivel tartozol neki. De most, hogy itt ült és nézte ezt a gyereket, Iten tudta, hogy legalább annyival tartozott Aleknak, mint rícsödnek. Felelősséget ruháztak rá, de ő elhanyagolta. Már két éve a legkereszt tapja, de elkocsékolta ezt az időt. Azt állította, aztán nem engedné, hogy része legyen a kisfiú életének, de ez csak kifagás volt. Igazság szerint magába zárta az érzéseit. Még téna rájuk nem nyitott. Itten fölnézett Tebe. szívesen, minden rendben. Alek szemhéja megrebbent, majd tágrányította a szemét, amikor meglátta az ágya mellett ülő Itent. Iten baljával gyöngéden megfogta Alek egyik vékonyka kezét. A kis csontjai olyan törékennek tűntek, mint a Robi. Megbánás járta át, amikor rádöbbent, vagy képtelen közvetítő nélkül kommunikálni a saját keresztfiával. Pedig két éve volt rá. Mostanra rég meg kellett volna tanulnia a jelbeszédet. Ez olyan hiba, amit hamarosan jóvá fog tenni, mert amikor ennek az egésznek vége, igenis, részese lesz a leg életének. Randi, ha megkérlek, tolmácsolnád neki, amit mondani akarok. Persze. Mond meg neki, hogy büszke vagyok rá. Megvárta, míg Randi elmutogatja a szavakat. A legfeléje kapta a tekintetét, szeme nagy volt, szürke és űzött. Azt is mondd meg, hogy ivi jól van. Alek megkönnyebbülten hanyatott vissza a párnára. Azt is, hogy Ivi elmesélte, hogy beszélt vele, és így tudtuk megtalálni. Azt is, hogy seról is büszke lenne rám. Alek ajka megremegett, a szeme megtelt könnyel, de nagyot pislogott, és az arca megkeményedett. Kiszabadította a kezét itenéből, és valamit jelelt randinak. Tudni szeretné, hogy elkaptátok-e már a fehér szemű nőt, közvetített a randi remegő nevetéssel. Azt mondja rá, hogy ribonc. Képtelen vagyok megszintni érte. Van meg neki, hogy még nem, de elkapjuk. Kérdez meg, hogy máshol is volt-e vele, vagy csak a motelban. Alek legfigyelt majd megrázta a fejét. Jelelt valamit, a tekintete hirtelen olyan lett, mint egy öreg emberé. Szeretnél tudni, hogy miért rabolt el? Miért tölte meg volt és pólt? Nézett föl, Randi. Nem akarom, hogy tudjon szóról, Iten. Iten a homlakát ráncolva bámult a nőre. Előbb-utóbb meg fogja tudni, Randi, de te döntöd el, mikor mondod meg neki. Egyelőre az a legfontosabb, hogy élve vissza tudjuk hazni Dénát. A felé fordult és belenézett a fiú bizalmatlanságot tükröző szemébe. Kérdezd meg, hogy emlékszik-e a szajú nénire. Alek bólintott. Ivi barátnője, kedves volt, randi tolmácsolt, Miért? Mert ő is eltűnt. Alek anyja kezéről íten arcára kapta a tekintetét. Többentem. Tudnom kell mindent, amire még emlékszik. Alek megtermett. Aztán a keze lassan mozogni kezdett, és randi hangja rekettes lett, ahogy minden egyes borzalmat megfogalmazott, amit a fia látott. Íten. Mást nem tud ezeken kívül, sajnálom. A férfi finoman megszorította a fiú karját. Később még bejövök meglátogatni. Felállt, a merevarcú Stan szemébe nézett. Meg fogom látogatni, Sten. Többszörösen is kiérdemeltem ezt a jogot. Megvárta, míg léjjel kérnek a folyosóra. Később megtennél nekem egy szívességet? Légyen akadva méregette. Azt mondanám, hogy bármit, de egy órával ezelőtt ez bajba a nővérkékkel, Amiért vettem neked egy új inget, és segítettem kimászni az ágyból. Emiatt nem kerülsz bajba. Amikor minden leül lepetik, be tudnál ugrani a ketőmét egy könyvesboltba, és vennél nekem egy jelkönyvet? Ideje rendes keresztapaként viselkednem. vissza visszanézett rám. Erre szüksége is lesz, és jó keresztapa leszem, itten. Szóval, akkor vissza szabályt és lefekszem? Nem. Előbb meglátogatom Ivit, aztán szépen kisétálok innen, hogy beszéljek Mitchell-lel és régenel, és te egy árva szót sem fog szólni ellene. Sőt, te viszel oda kocsival. Te íten minden figyelmét lekötötte, hogy végig tudjon menni a folyosón. Komolyan beszélek. Nem akarom, hogy Várj, valaki hív. Itten hátra hátrafordult, látta, hogy barátja előveszi a mobíját az okol Mit volt az? Mondta lé. Lehet, hogy sikerül áttörést elérni ők. augusztus 6-a, péntek, 15 óra 55 perc. Szó az ébresztő hangjára adjött fel. Nagyot ásított, és lenyomta a A szállodai szobája nem volt olyan szép, mint amit az Excel Excelsiorban foglalt le, de az a hely hemzsegett a rendőröktől. Ám ez még mindig normálisabb, mint az a lyuk, ahol a gyereket hagyta. Majd pár óra múlva kimegyélte, és elrejti ugyanabban a pincében, ahol Miranda találkozik a végzetében. Szót enyhe iszkolomját állt. Nem sokára nézheti Miranda kukat, ahogy fájdalmában vergődik, és kénytelen olyan dolgokat megtenni, amilyeneket rémálmaiban sem gondolt volna, olyan férfiakkal, akikben évek óta gyűlik a harag. Hat feldühödött férfi komoly kárt tud tenni egy nőben. Okos döntés volt Duperskyt is begyűjtenie második fogásnak. Ha a srácok elkezdik, egy áldozat nem lesz elég. Oda adja nekik Tupenszkit, míg ő megadja Mirandának a végső kegyenemtövést. Miranda addigra megtörik, mindene vészik, de eszméletén lesz. Szó gondoskodni fog arról, hogy ne el, mert amikor ő rá kerül a sor, elő fogja hozni a gyereket. Szó erősen remélte, hogy még életben lesz azok után, hogy lenyelette vele ezt a rengeteg tablettát. Már bánta, hogy nem tanúsított nagyobb önménységletet, de akkor is ott olyan rohadt mérges volt, amiért a kölyök megpróbált megszökni. Elveszítette a fejét. Ha viszont meghalt a gyerek, az sem számít igazán. Szóval még mindig mondhatja, hogy a gyerek él, hadd szenvedjen Miranda. Mindig is el tudott hitetni Mirandával bármit, amit csak akart. Lefekteti majd a gyereket oda, ahol Miranda láthatja élete utolsó percében. Ugyanúgy megkínazza Mirandát, ahogy az anyját is Floridában is fájdalmas vágásokkal és csontörő ütésekkel. Miranda kegyelemért fog könnyörögni, de nem baj. Utána pedig, amikor a fájdalom már akkora, annyira elviselhetetlen, Miranda megkapja a leggyörtőbb büntetést, egy kis tablettát, amely képes gyors halált okozni. Miranda akkor választás elé kerül. Vagy a gyerek életének vett kegyesen véget, vagy a sajátjának. Igazi, szofi választáson. Ha jól ismeri Milantát, a nő nem fog döntést hozni. Ott fog heverni, lassan elvészik, ahogy szó hátradőlve nézi az agóniáját. De ez sem gond, mert talán még a fizikai fájdalomnál is nagyobb lesz a kín, hogy tudja. Meghal, és utána a gyerek továbbra is ott fog heverni mellette, védtelenül. Órákon, talán napokon át, egyedül, éhezve, kiszáradva. A gyógyszere nélkül jönnek a romok is. A gyerek kinyif van, és Miranda is azzal a tudattal hal meg, hogy ez semmivel sem akadályozhatja meg. Akkor, és csakis akkor, Miranda igazán megismeri az érzést, mit jelent erőtlennek lenni. Jó kis terv, főleg ha magam is azt mondom. Kipattant az ágyból, s ruganyos létekkel készülődni kezdett. A szondikálás felfrissítette. Ma sok dolga lesz, és másnap indult Torontóba, ahonnan már lefoglalta a repülőjegyet Párizsba, Kallapenton néven. Ezt az igazolvánt a rendőrök biztosan nem tudják lenni mozni. És ma a keleti parti idő szerint öt órára gazdag leszek. Az idő eltolódással számolva az csak pár percet jelent. A hátizsákjából mosolygó húzta elő az új laptopját, amit Hónék előlegéből vásárolt. A laptopon volt minden, amire csak egy gazdag nőnek szüksége lehet. Például internetkapcsolat, hogy könnyen hozzáférjen az új és ne kelljen internetkávézókban És ne kelljen minden egyes alkalommal bemutatni az igazolványát, hogy gyorsan meg akarja nézni a millióit. Végig óvatos volt a lopott iratokkal, gondolta, ahogy bekapcsolta a laptopot és összekötötte a telefonnal. Eddig még sosem használta a hitelkártyákat, ezért nem tudják összekapcsolni a hullákkal. Az internetkávézók csak biztosítékként kérik el a kártyákat. Csak akkor húzzák le, ha az ember nem kész pénzzel fizet. Ő viszont mindig az utóbbi lehetőséget választotta. Éppen ezért sosem fogják tudni összekapcsolni az ápolónővel vagy a pincélcsajjal. Ha a Brász befogja a száját, egyetlen hullával sem tudják majd összekapcsolni. A keleti parton már közeledett az a tóra. Hónéknak mostanra már fel kellett tennünk a lóvét az első számlára. Felment a bank oldalára, bepötyögte a számlaszámot, majd a jel szólt. Hóter, 1955. A drága jó apuci, ha most látna. Elszólt egy piti melót, egy fülye kis vegyes kereskedés az Isten szerelmére. Ő pedig most bezsepel egy komoly összeget, kereken ötmillád, sőt, mi több. Hiron végre megkapja a neki járó desszertet. Majd jól, a kis hamakóra abba a forgást, és szó a szemöldökét ráncolta. Nincs itt a pénz. A számla tök üres. Most arra már át kellett volna utalniuk. A szíve vadszakatolásba kezdett. Lehet, hogy mégsem fizeti ki a váltságdiat. A rohadt életben neki szüksége van arra a pénze. Kell az a pénz. A fogát csikorgatta, Tartoznak nekem azzal a pénzzel. Készelt érzed, hogy a másik számlát is megnyissa, a másikat, amiről egyedül ő tudott. Volt 1987. És megtermett Csak bámult. Lehetetlen. A számla üres. Lehetetlen. Több mint 19 ezer dollár volt rajta. És mind eltűnt. Tudnak róla. Valahogy tudomást szereztek a második számláról. Meghült az erejében a vér, ahogy az agya alázatosan dolgozott. Hogy találták meg? Honnan tudták? Senkinek sem beszélt a másik számláról. Senkinek. De valahogy csak rájöttek. A gyomra megnyugodott, és ő maga is lehíkkadt. El kell menni a gyerekért. Az égéret végül is szép szó. A gyerek milliót szafatban kerül vissza volnékhoz. Chicago, augusztus 6-a, péntek 16 óra 15 perc. Na, akkor mit mondott? kérdezte Iten, ahogy besántikált a nyomozófülkébe, klévárt támaszkodva. Tégen felpillantott a számítógép képernyőjéről, és összenézett Michelle-lel. Ezzel csak bátorított Mia. A kórházban kellene lennie. Michelle vállalt vont. Nem most itt vannak. Úgy tűnt sokkal komolyabb macera visszaküldeni őket a kórházba, mint behozni őket a látogatói kártyával. Üljön le, Buchanan, mielőtt elájult nekem. Gitten fogta Mitchell székét, a karja iszonyatosan lüktetett, de a gondolatait csak az a patkány kötötte le, aki betölt Randék szállodai szobájába. Mit mondott Basden? Nem sok mindent, válaszolt régen. Szerzett egy szállodai beléptetőkártyát, de nem mondta meg, hogy hogyan. Szóadta neki. Fakadj ki, Iten. Persze, hogy ő. Csattan fel, mit sár, de nem vallja be. A következő pillanatban valami megenyhült. Tudom, hogy frustrált íten, de mindentőlünk telhetőt megteszünk. Marsden ügyvédet hívott. Tette hozzá régen magarván. Most már érinthetetlen. Itenben ford a dű a pánik berehasított a lelkébe. A rohadt életbe pedig tud valamit, tudnia kell. Adjanak vele öt percet, és mindent megkapnak, amit csak tudni akarnak. Mitchell haragos pillantást lövelt felé. Fogja vissza magát, különben mehet vissza a kórházba. Nyugi haver, törmögte mögöttek lé. Ők itt a te oldaladon állnak, mint mindannyian. Éten remegve, zakatoló szívvel próbált uralkodni az indulataim. Elnézést. Baltenyerével végsimított vér és fűfoltos nadrági szárán. Nem volt hajlandó becsukni a szemét, mert valahányszor lehunta, mindig azt látta, ahogyan az a nő elráncigálja Dénát, aki tágranyét szemmel rémülten néz vissza rá. Nagyot nyert, és elfény tarodott, amikor klén nyugtató szándékkal épp állára tette a kezét. Elnézést ismételte. Csak fölemelt a fejét, és Mitchell kerek kék szemébe nézett. Folyton őt látom. Annyira félt. Mitchell összerezzent. Ezt meg is értem, de akkor is hikkattan kell viselkednünk. Ha nem így teszünk, nem fogjuk megtalálni. Rendben, higgadt vagyok. Persze ez nem volt igaz, és nem is fog változni mindatig, még a biztonságban nem lesz. Ez a pasas, ez a Dani Malzden. Ő az egyik űrge, akit konvéljal együtt annyi évvel ezelőtt letartóztattak, ugye? Szóval az, hogy betölt randék hotelszobájába nem véletlen egybeesés, igaz? Mit Pontosan. Szóval ő is tervének a része. Talán. Ha igen, akkor csak nem mondja meg. Egyelőre mindössze illetéktelen behatonásért tehetünk feljelentést ellene ezzel a bőnöggel kapcsolatban. Ha csak nem lehet rábizonyítani, hogy az elmúlt héten kapcsolatba került szóval tette hozzák lé, akkor viszont püntás. Szó biztosan felhívtam. jegyezte meg éten. Megnézték a hívás listáját. Az e itt igen, mondta régen, szintelen hangon, és felemelt egy új nyilvastak paksemét Mint kiderült, Mr. Mousden Bookmaker. Hetente több száz hívást kap. A bészból még többet is. Szerencse, hogy ezen a héten csak bészbólban és lóversenyben utazott. Épp most ellenőrizzük a bejövő hívásait, vagy kiszőrjük a törvényes szerencsejátékosokat. játékosokat. A régi ügyiratok szerint konvég két napig bújkált, mielőtt elkapták, tette hazá miatt, azt próbálják kideríteni, hol. Déna biztos volt benne, hogy szimbolikus lesz, szóval az a búvó hely simán lehet a nyerő. És végül szóhajtott fel régen, megkértük Mosserifet, hogy tegyen még egy látogatást brájsz nál a fogdában, hát ha még valamit ki tudsz szedni belőle. Ezen túlmenően szívesen veszünk bármilyen ötletet, amely nem sodor bajba minket a belső vizsgálattal. Íten lerogyott micsel székébe. Elnézést kérek. Tudom, hogy mindent megtesznek, amit csak lehet. Íten, már voltam ugyanilyen helyzetben, mondta régen átható tekintetten. Rohadt nehéz volt tudni, hogy valaki elrabolta azt, akit szeretek. Ugyanannyira vissza kapni Dénát, ahogy maga és megértjük, hogy mind meg keresztül. De muszáj hagynia, hogy végezzük a dolgunk. Menjen vissza a szállodába, Iten, mondta Mitchell kedvesen. Megígérem, hogy abban a pillanatban felhívom, amint megtudunk valamit. Iten feltápászkodott rendben. Még egyszer végignézett Mitchell asztalán, és meglátta a legfelső, nyitva agyott a szét. Hirtelen megdermett, a szíve a torkában dobogott. Clay, ide néz. Lee vette a képeket. Marsten az, amikor letartóztatták. Nézd az arcát, az állát. Szent Isten! datoktak Clay! Íten nagyobb pislogon nyújt a hátsó zsebéhez, elővette az illattárcáját, és remegő ujjakkal félkézzel kinyitotta. Lé segíts kivenni a képeket! Amikor Clay átnyújtotta a fotókat, Íten átlapozta őket, és megállt, amikor a legelőző évben készített fényképéhez élt. a műanyag tokból, és oda tette Marston alcképe mellé. Régem halkan füttyentett. Ahogy nézem, Sue és Tony nem csak a trokokkal kereskedett. Mi a vadul lapozgatta az ügyleírásokat. Marsden vallomásában a hajdani letartóztatásakor azt mondta, hogy a gyerek, akit Sue használt, valamelyik barátnőjé volt. Azt hitte randi, mert már akkor is ő gondoskodott Alekről. Elégedetten mosolyogva nézett Régen szemébe, de fogadni merni, hogy nem is sejti, hogy apuka lett. Régen fölemelte a fényképét. Lehet, hogy nem sokat számítana, ha tudnál. De én amondó vagyok, hogy tegyünk egy próbát. Mitchell kifelé menet, még visszafordult. A homlokát ráncolta. Nem maradhatnak itt egyedül. Mi is megyünk, mondta ítem. De nem szólhatnak közbe, figyelmeztette mia. Egy nyikkanás, és fel is út, le is út. Megértette? Igen. Dünnyötte Item komoran. Megértettem. Gari Indiána Augustus 6-a, péntek, 16 óra, 55 perc. A kölyök eltűnt. Szó összeszorította a fogát, ahogy elhajtott a kis lepukkant útszéri mutám mellett, amelyet most sárga helyszínelő koldon vett körül. Eltűnt. Ma reggel találtak rá, amikor, ha hihet annak a pasosnak, akitől a cigit vette, az alig egy kilométerre lévő vegyes kereskedésben Legalább tíz rendőrautó jelent meg a motánál, a kommandós öltözéket viselő rendőrökkel. A gyerekkel jöttek ki, akit helikopterrel szállítottak a Chicagói megyei kórházba. Szó megállt egy telefonfülkénél tárcsázta a kórházat, és kiválasztotta a beteg információ menüpontot. Információt szeretnék kérni egy bizonyos Alec von. Rövid csönd következett. A számítógép szerint stabil az állapota. Köszönöm. Szólossan tette visszaakadót. Szinte hallotta, ahogy az összes álma egy pillanat alatt dől. Nem fogja elcsalni Randi vont a szállodából. Nem lesz bosszú. Nem nézheti végig, ahogy Dani és a srácok pépévelik Miranda kukat. Nem lesz Sophie választása. Nem lesz vagdosás és csontörés. Tíz év, tíz kibaszott évet várt, a semmiért, a nagy semmiért, nincs semmi sem. Tehetetlenül felidvöltött, majd elindult vissza Csikákóba. Már csak egy dolog maradt meg neki, Dupenszké. Donny és a srácok kéntrennek lesznek vele beírni. Ocean City, Maryland, augusztus 6-a, péntek 18 óra a keleti parton, 17 óra az ország középső régiójában. Bryce Louis ügyvédje türelmetlenül lecsapta az oktatáskáját az asztalra. Ha nem tud valamit ajánlani, serif, akkor nekünk nincs több mondani valunk. Csak vesztegetik az időmet és a is. Lou Moore legszívesebben közölte volna a hivatalból kirendelt védőügyvédel, hogy de visszafogta magát, és előre hajolt, hogy bele tudjon nézni Bryce Louis szemébe. Bryce, szükségem van a segítségedre. A nővéred otthagyta azt a kisfiút ma reggel, aki majdnem meghalt. Kényszerítette, hogy vegyen be egy fél üvegnyit az epilepszi elleni gyógyszeréből. Az ügyfelemnek semmi köze ahhoz, hogy a nővére mit tett azóta, hogy az útjaik elváltak. Természetesen nincs, de Bryce... Van valami, amit tudnod kell erről a kisfiúról. Elővette a Clark megyei születési anyakönyvi kivonatot, amely szerint Eric Conway élve született, az anyja Susan Konvé. Az apja ismeretlen. Bryce elítolta a hizatot. Ez a gyerek a nővéred fia, Bryce. Bryce felkapta a fejét, a szeme összeszűkült, ahogy elolvasta a születési anyakönyvi kivonatot. Oda fordult az ügyvéd felé. Ez eredeti? A férfi felemelt a lapot. Pakszolt másolat, nem tudom megmondani. Igen, eredeti, mondaló, Rájsz, tényleg szépen, hallgass nem. Láttam, hogyan reagáltál akkor, amikor első találkozásunkkor megemlítettem Polmek mindenhol testét. Te nem vagy olyan érzéketlen, mint a nővéred. Egy nő megpróbált segíteni ennek a gyereknek. Maredgel szó meglőtte ennek a nőnek a barátját, és őt pedig elrabolta. Tudjuk, hogy Szó meg akarja gyilkolni. Az egység megölése nem sikerült neki. Hála ennek a nőnek, és másoknak időben megtaláltuk. De az idő fogytán. Mit ajánlanak? Kérdezte az ügyvéd. Ruh felsóhajtott. Ráz egy gyilkosságnak és emberrablásnak lettél a résztvevője. Várjon. Vágott a szavába a férfi. Ha a gyerek a nővéré, akkor az nem emberrablás. Lúlesen vette a szemét Bryce lewis így folytatta. De Miss Rickment is elrabolta, átvitt egy másik állapba, és meggyilkolta, Bryce, vállaltál ebben a bűncselekményben. Csak javaslatokat tudok tenni a büntetésed enyhítésére. Az államügyészé a végső döntés. De nagyon sokat lendíteni az ügyön, a segítenél megtalálni ezt a nőt. Bryce merev háttal felállt. Átgondolom. Ne gondolkodj túl sokáig. Attól tartunk, hogy az elrabolt nő pár órán belül halott lehet. Bryce tekintete hideg maradt. Egy hét pörtön már is megkeményítette ezt a fiút. Mint mondtam, átgondolom. Csikágo, augusztus 6-a, péntek, 17 óra 10 perc. Iten hamlak át a reflexiós üveg előtt. Régen és Mitchell már 25 perce voltak bent mazdennél, és egyszer sem mutatták meg a legfényképét, és meg sem említették a fiút. Miért nem beszélnek neki a legfőnk? marogta Iten. ps Mert rohadt jó zsaruk. Nem semmi ez a kihallgatás. válaszolt lé. Örülök, ha tetszik. jegyezte meg a fülhagyat szározan. Spindli egy perccel a vallatás kezdet előtt érkezett meg. A férfi balján az államügyész aszisztens akit ébrégen hívott, hogy előre mozdítsa a helyzetet, ha esetleg szükség van valami vádalkorat. Play kimért pillantást küldött Spindli felé. Komolyan mondtam. Spindli egyik szemöldöke a magasba szökött, de a szemét le sem vette az üvegről. Én is, Mr. Méned, Ray. de én magának akkor is szpingli főhadnagy maradok, mondta a férfi, de a bajsza megleszett. Értettem, uram. Tette hozzá Clay szándékos tétovázás után. Nézd, Iten, folytatta halkan. Mitchell kitette a gyógyszerét az asztalra. Égyszess, és nem akar börtön meg-meghalni, ugye? Végem pedig a bukmékeri vádalhelkeri sok évre visszamenőleg. Magától is ki fog bukni belőle szó. A képet arra tartogatják, ha esetleg egy utolsó lökés kell neki. Szívesen megadnám neki azt az utolsó lökést, mondult fel Randy Randi őt is ugyanúgy elárulta, mint szót. Ha a börtönben szedtő össze az ézt, akkor még több akar van a bosszúra. Azért tölt be a szállodai szobába, mert vissza akart fizetni randilak. És már magától, a gondolatától is émeegni kezdett. Igen, de miért pont most suttogtak légy? Marsten miért pont ma délután akart elkapni Randit? Ha szó szervezte meg az egészet, akkor arról utasította volna, hogy várjon öt utánig. Amikor már átutalták neki az ötmillió dollárt, éten kifújt a levegőt. Igazad van. Bizony, szólt közbe spinni, és kritikus szemmel méregetni kezdtek lét. Ott hagyta a Washington DC rendőrséget. Miért? Clay arca megmerevedett. Ez csak rám tartozik, uram. Spilly még egy rövid ideig vizsladta, majd bólintott. Jogos. Marzden magarván lerugyott a székre, az ügyvéd valamit súgott a fülébe. Marston bólintott, és az ügyvéd felpillantott. Milyen alkorról lenne szó? Az az államügyészségtől függ, válaszolta, mi a kimérten. Mi nem ajánlunk alkokat, csak javaslatot tehetünk. Az ügyvéd összevonta a szemöldökét. Miféle javaslatot? Régen előrehajolt, a szeme összeszűkült. Mazden, tudjuk, hogy miért volt ott abban a szállodai szabában. Konvéjjel valamiféle bosszú teszeltek ki, de magát nem ezzel vádolták meg, még nem. Vagy Konvéjel együtt bukik, és akkor bőrészességről van szó, mert azt viszont tudjuk, hogy konvéj mesterkedik. És ő jobban kell nekünk, mint maga, egyelőre. De ha őt találjuk meg előbb, régen bállat van, akkor a javaslatok repülnek kifelé az ablakon. Mondja meg, hol van, és mi azt a javaslatot tesszük az államügyésznek, hogy maradjon a buknékeri várdnál. Marsden bűntudatos képpel mocorogni kezdett, de egy szót sem szólt. Mitchell adaránt egy széket az asztalhoz, mire Marsden és az üdvértyés felugrattak. Tudják, most már elegem van magukból. Ha nem kezd el fél percen belül csicseregni, akkor azt fogom javasolni az államügyésznek, hogy vegye föl a listára az emberrablást és a gyilkosságot is. Marsten összerándult. Nem raboltam el senkit, és nem is gyilkoltam meg senkit. Azzá sem nyúltam az a nőhöz. Mitchell előre hajolt, mert nem volt rá esélye. De most nem Mrs. Vonról beszélünk, hanem a gyerekről. Marsten talpra ugrott. Álljon meg a menet. Semmilyen gyerekről nem tudok. Mitchell és régen összenéztek, Mitchell vállat vont. Oké, akkor nem tud. Majd színpadiasan az órájára nézett. Tizenöt másodperc, Mr. Mazdán. Az Isten verje meg, nem tudok semmiféle gyerekről. Öt másodperc. Mitchell megint vállat vont. Letelt. Remélem olyan börtönorvos kap, akit kedvel, Mr. Mazdán. Az előrelátható jövőben igen sok időt fognak együtt tölteni. A keze már a nincsen volt, amikor Marsden visszavetette magát a székbe. Biztosan volnék gyereke, fogad ki. Szó azt mondta, hogy visszahozza a kukott Csikágóba, mert van nála valami, ami az övé. Egészen addig nem is tudtam, hogy Randy Wallról van szó, míg meg nem néztem a szállodai regisztrációs könyvet. De semmilyen gyereket nem láttam. Régen előrelépett összezavarodva. Miért védi még mindig ezt a nőt? Marzden felsóhajtott. Mert nem csak maguk utaznak rá, és ha választhatok, akkor inkább látnám holtan, mint hogy vissza kelljen menni a börtönbe. Régen bólintott. Csak nem Lorenzánó. Marzden szeme elkerekedett. Régen halkan felnevetett. Nagyon sok mindenről tudunk, Dani fiú. Szóval Lorenzánó megkereste magát. Mennyiért vette meg? Tizenöt ezerért. Da, az Marsden? Mitchell leült az asztal szélére. A tizenöt rúgó elég sok gyógyszerre elég. Én is ugyanezt tettem volna. Ezek szerint eladja szót Lorenzánónak. Ha jól veszem ki, ő tudja, hol van most szó. Azt tudja, hol lesz ma este tízkor. És mi fog történni este tízkor, Doni fiú? Kérdezte régen. Marzden a mennyezetet bámulta. Én és a srácok, akiket Miranda dobott fel, fejenként kapunk 30 percet, hogy azt csináljunk vele, amit csak akarunk. Íten a száj kapta a kezét, és sikerült megakadályozni, hogy újra rendezzen. Konvé nem fogja megkapni Randit, suttogta Íten elborzadva, mert Déna van nála. Mitchell arca olyan volt, akár egy kőmaszk. Ilyen undorító dolgot már rég hallottam. És szó, mit profitált volna ebből? Ő fejezte volna be. Régen felvonta a szemöldökét. És maga ezen mit értett? Megöli. Marsten ügyvédje feltartotta a kezét. Most azonnal be akarom kérni az államügyészt. Ez a végszavam, bólintott az ügyész Iten és Glé felé, uraim. Fél perccel később nyílt a kihallgatóhelyiség ajtaja, és az ügyész lépett be. Hivattak? Marzen ügyvédje átászpillantást lövelt felé. Micsoda meglepetés! Az ügyész az asztalra csapta az aktatáskáját. Ha az ügyfele megmondja nekünk, hol van konvé, és eskü alatt megismétli mindazt, amit az imént hallottunk, akkor marad a bukméker ivád. Mit ajánl? kérdezte az ügyvéd a fogát csikorgatva. Héttől tíz évig terjedőd, harmincat lehúz ad a bent. Ha még mindig életben van a harmadik év végén, a maradékot programban folytathatja. Nagyon méltányos ajánlat. Marsden szeme villámokat szólt. Ez egy rohadt halálos ítélet. Három év, basszák meg. Mitchell közelebb húzta székét. Maga szerint konvének jobb, ha meghal, mint hogy velünk kerüljön szembe? Talán nem lenne vele ilyen gáláns, ha tudomása lenne még valamiről, amit mi tudunk. Marsten habozott. Mi az, amit még ezen kívül tudnak? Régen ekkor elővette a zsebéből a legfényképét. A gyerek, akit évekkel ezelőtt a drogcsempészéshez használtak, nem Miranda kukfia, hanem Szújé. Marsten hitetlenkedve húzta a száját. Azt korvára ki van zárva. ilyet még szó sem tenne. Ó, dehogy nem! Doromboltam így sem! És még ennél is többet! Marsten teljesen megtenne. Mit tett még? Nos, a múlt héten elrabolta a kis és meggyilkolt tizenegy embert. Aztán otthagyta a gyereket az indiánai gariben egy motelben. A gyerek majdnem az életét vesztette, mert szó fenovalbitart etetett meg vele. De még mindig nem ez a legrosszabb, Mr. Marsden. Legalábbis a maga nézőpontjából nem. Előre hajolt, kivette régen kezéből a fényképet, és Marsden elé helyezte. Megismeri, Doni fiú, kérdezte régen Maru kunnyal. Megkéne, Mr. Marsden. Mitchell még közelebb hajott Marsden remegő testéhez. Itten is látta, hogy a férfi azonnal megértette. A maga fia. A maga fiát használta a drogcsempészéshez. Ma hagyta volna meghalni. Az a terve, hogy öt millió dolláros váltságdíjat kér te volna. Még mindig úgy gondolja, hogy jobb neki holtan, mint hogy mi elkapjuk? Ma mély levegőt vett. Egy elhagyatott bérház a Szentralon. Fölnézett Michelre, aki már rohant is az ajtó felé. De, ugye él, a fiam? Igen. De ez nem szókonvi érteme. Csattan fel, Mitchel. Látni akarom. ügyben forduljon ügyvédhez, Tony fiú. Mondta régen. Mia, induljunk. Éten kilontott a hátsó helyiségből, kléje a sarkában. Én is megyek. Nem, itt marad. Kiáltott rá régen. Teljes védő mia. A következő pillanatban Mitchell és régen már el is tűntek, ott hagyva a remegő étent klébe kapaszkodva. Eszedben ne jusson, Iden, figyelmeztette Klé. De megyek, te vagy velem jössz, vagy maradsz. Klé a szemét forgatta. Basszus, akkor indulás.